Figyeltem, milyen ügyesen cserélgeti az üléseket, és rájöttem, itt az alkalom, hogy nyugodtan beszélhessek magukkal. – És miről akar velünk beszélni? – kérdezte Harrison, de a lány közbevágott. – Tényleg ilyen hű, ilyen naív vagy, vagy csak teteted magad? – Förmet bosszusan a férfire. – Tehát mennyit tud és mit akar? – fordult Gibsonhoz. Ó, oh, hiába a nőkeszély nem lehet túljárni, fiatal ember! vigyorgott Herizonra az amerikai. Hogy mit tudok? Tudom, hogy van egy valamikor az ősidőkben készült scarbeusuk, illetve van maguknál egy ilyen jószág, de hogy ki, azt nem tudom. Honnan tudja? kérdezte Herizon. Mondhatnám onnan, hogy láttam a minap, de nem így van.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 Tette hozzá vigyorogva.